З великим страхом ждали, поки черга дійде. чули стрілянину і серце боліло. Аж ось наша пора. Вже не згадую, як ішли. Просто бойню тягнуто. Поставили чотирьох нас під стіною. Не так, як заведено, що обертають спину і в потили кулями б'ють, а по-старому. Плечима до цегли. Тільки одно пам'ятаю. Блиснуло, і я весь скорчився, мов, електрикою обпалений біля серця, і звідти по всьому тілу. Скорчився враз, і миттю все стемніло. Прокинувся я з припеклості, щось мене давить, груди сковало і дихнути не дає, як часом буває у сні. Болить від того, що дихаю. Починаю ворушитися, стає мені трохи легше. Все душче випручуюсь і відгрібаюсь, а чую землю жою, в роті її повно. Вивільнив руки. Пробую ними помогти собі, щоб підвестися трохи. Те, як черв'як із землі вилазить, так я видирався. Вже починаю бачити. Коли ж виліз, дивлюся і нічого не тямлю. Мов сон якийсь. Біля мене біліє, а далі кругом темно. Тільки найбільші дерева вирізнилися. І холодно мені. Там, звідки виліз, була моя нора. В ямі, широкій як хата. Мерзнув і дуже в грудях болить. Починаю обмацувати, руки липнуть. Щось потроху спливає з пальців і крапає. Тоді вже роздивився. Сніг долі, і на нього моя кров збігла. Відірвав я від нижньої сорочки шматок, згорнув і поклав на рану. Зверху поясом прив'язав через груди. Треба йти від ями. Лише дерево прошелестить на вітрі. Вже з страху здригнусь, бо думаю, це вбивці мої вертаються по мене дострілювати, аж приведені з морку. Відійшов трохи і знов назад бердув. Не хочеться кидати місце, бо, може, сини, бувши зо мною в ямі, не подоходили іще теплі. Котрий спрокинеться, як і я сам, випручуватись буде, то поможу йому. Відступав я і вертався. Стану до ями, слухаю, на коліна опущусь і знову слухаю, голову нахилю, прикладу вухо до землі і до снігу, чи не почув, як дихне хто з цинів, або тихо застогне. І часом чувається, що такий зітхає живий чоловік на лебені, а то й знову тихо. Другі шелести приходять з лісом. Був я такий стривожений, що голова горіла і пекло в грудях. Сам зітхаю, а чується, ніби то з глибини. Раз почав стукати кулаком об землю. Може, збудеться, котрий з непритомності вийде і вже стукаючи тихо кличу іменами синю. Петре, не чуєш? Іване, а ти? Михайле, слухай. І в одну мить видалось мені що на це ім'я найменшого сина, мов би, застогнало і ще потім відгукнулося. Кроків за два чи три в сторону. Кинувся я туди, стукаю і питаю. Ні, це тихо. Довго викликав їх і слухав. Так уже з того світу не вживали. А все дожидаю, пробую землю розгребти. Думаю, знайду котрогось. Де там? Яма велика, багато загорнуто, і другі, що лежали біля мене, подобіли, я б торкнув їх. Коли хто не був готовий з розстрілу, додушився під землею. Іти треба геть скоріше, а все перед очима. Все що вони тут лежать, і велика сила тримає мене. Вже коли зовсім змерз, рішив, нічого не зробиш, треба прощатися. Відійшов далі, та враз тоді місяць висвітився. Стало видно, як удень. Ще розвертаюся. Бачу, темніє западина, з якої я виліз, а велика могила ледве снігом притрушена. Загортали в яму, мабуть, заготовлену наперед, бо все довкруги вже рівно заметене, коли загрібали нас. Потрусив сніжок та й перестав. Небагато його на свіжині. Там він і танув. Яма на глинищі серед нетрів лісних Рідко хто загляне. Перетліють покійники